Uusrikastest on kõige lihtsam oledanud, kui läks sünnitusmai ja teadsid, et naine on rased. Läks no. sünnitusmai ja tegi kui kõrdi, kop kop kopp. Uks tehti lahti ja küsis, kus ma naine sünnitus? Da, radila, 4200, ppp, nii et probleem. 1000, 2000, 3000, 4000, ppp, võt sulle kaksa peaga. Sõnn.